Це все ж бізнес, відлягло трохи, але зовсім трохи Антуанетті. Може, й так, пожаліла подругу Валя, але я бачила, як вона дивилась на нього, ніби, ніби удав на жертву. Останні слова вона прошепотіла зовсім тихо. Зовсім не обов'язково руйнувати чийсь спокій, якщо твій власний зруйновано. Валя вже шкодувала, що ці слова вилетіли. «Анеточко, це, мабуть, якісь справи, ти ж знаєш. У ділових жінок завжди виникають ідеї, а чоловіки допомагають ці ідеї втілювати. «Ти мене, Валюшу, не заспокоюй. Я її бачила. Тоді, на весіллі, я тобі розповідала. Вона запросила його до танцю. Сама, перша. Це про щось говорить? А що Маркіян? Маркіянуві ця історія, якщо я правильно розумію, не до вподоби. Але щось змушує його підтримувати ці... це знайомство. Це щось, Анеточко, у нашому світі називається просто... гроші. Вона його за щось ухопила і тримає. Мені так здається. А він, мабуть, не хоче поступатись. Та й нелегко нашого вуйка вкусити, правда, Анеточко? Тепер уже Валентина мусила заспокоювати Антуанетту, яка геть засмутилась. Цей день вони вирішили провести удвох. Спершу відпочити від виснажливої ночі, потім наговоритись, наговоритись досхочу, як буває між близькими подругами. Гуляємо, Анеточко, вирішила Валентина. Хай не думає, що я переживаю. Подумаєш, цяця. -ця. Нехай сам за мною побігає. В такий спосіб заспокоюючи розтривожену нічним візитом гордість, вона спробувала викинути з голови хробачка тривоги, витруїти його, вигнати. І хробачок злякався, поповз геть. Та на спині залишився холодно-вогкий слід непевності, а десь глибоко в голові пустка. Глибока печера, яку встигло такі прогристи отекляте створіння. Валя трохи поспала. Антуанетта боялась залишити її одну, увімкнула телевізор, узяла якийсь із товстих кольорових часописів, почала гортати, та із кожної сторінки на неї дивилось Маркіянове обличчя. І Він був із нею, із тією жінкою. Їх бачили в ресторані. І це була не ділова зустріч. Ні, не думати, інакше споживолієш. Антуанета й не підозрювала, що її почуття до Маркіяна настільки сильне. Досі їй здавалось, що вона хто зна, чи любить його, в отому значенні, яке не дають любові. Зі спалахами і вибухами, безмежне почуття ніжності, бажання огорнути своїм теплом, віддати душу, прихилити небо. Вона вважала проявом вдячності за те, що робив Марк для неї і Дмитра. Почуттям відповідю, почуттям віддзеркаленням, оці пристрасті із нападами ревнощів узагалі відкидала як притаманні виключно героєм латиноамериканських телесеріалів. Це там, далеко, у них, у Бразилії, де багато диких абіз'ян. Якийсь Дон Педро може казитись і скреготіти зубами. Це якась донья Лючія, здатна кусатись і верещати у пароксизмі любовної підозри. Вони чорняві і темпераментні. У них рівень гормонів у крові вищий. А ми отут, в Україні, – Люди північні, спокійні, люди дорослі. Наші почуття побудовані на довірі, поміркованості, виваженості температури, щоб не обпікало, не завдавало болю. Не завдавало болю. Антуанеті здалось, що її серце прохромила здоровенна стріла. І не того безтурботного хлопчиська з крильцями і рожевою попкою якому мама Венера необачно довірила лук зі стрілами, а якогось іншого, грізного, старого і чорного бога зради і підозри. Безтямно гортала сторінки, кольорові і з йогось красивого, безтурботного життя. Не розуміла слів, не бачила картинок. Власне, Картинки були дуже схожі на її власну оселю. Вона ж тепер із того їхнього світу, світу багатих. Он навіть дзеркало у малахітовому обрамленні.